Bună ziua, dragi ascultători! Astăzi vom vorbi despre epitimie sau despre canonul care se dă la sfârșitul spovedaniei. În cadrul tainei pocăinței, preotul este mai întâi cel care are rolul unui prieten, părinte înțelegător, care ascultă mărturisirea penitentului, dar este totodată și ca un medic. Deci el apreciază natura și gravitatea faptelor mărturisite și apoi caută mijloacele cele mai potrivite să vindece slăbiciunile aflate. El este judecător nu ca să rostească sentințe, ci ca să aprecieze cu iubire pentru că dincios, mijloacele potrivite pentru vindecarea lui. Deci, preotul dă de canonul sau epitimia, aplică canoanele prevăzute pentru diferitele păcate. Aici trebuie să arătăm faptul că unii creștini nu înțeleg rostul și necesitatea canonului, considerându-l ca o pedepsă. În realitate, canonul nu are ca scop pedepsirea, ci vindecarea. Părintele Dumitru Stăniloae spune că orice canon trebuie primit din partea duhovnicului de din jos, ca venind de la Domnul și reprezentând voia lui Dumnezeu. Totdeauna, canoanele sunt date după mărimea păcatului, dar ținând cont și de puterile și capacitățile fiecărui penitent. De asemenea, când duhovnicul observă la penitent o râvnă deosebită de a se rupe de starea sa păcătoasă sau, când e amenințat de o moarte apropiată, canonul poate fi micșorat de către duhovnic. Dacă penitentul manifestă nepăsare, canonul poate fi prelungit, dar și în acest caz duhovnicul trebuie să rămână într-o legătură sufletească cu penitentul fiind mereu gata să-l ajute la îndreptarea sa. În mod practic, la spovedanie, unii credincioși cer ei înșiși canon, conștienți de necesitatea și de valoarea lui. Alții însă nu numai că nu cer, dar nici nu vor să-l primească. Convorbirea cu astfel de oameni cere multe dragoste și răbdare din partea duhovnicului, care mai întâi va trebui să-i explice cădinciosului care sunt motivele pentru care i-a dat un astfel de canon și să-l facă să înțeleagă că fără împlinirea unui canon cădinciosul nu poate restabili comuniunea sa cu Dumnezeu, adică rămâne departe de Dumnezeu și, bineînțeles, zădărnicește și efectele spovedaniei, adică nu primește iertarea păcatelor. Practica aceasta de a se aplica penitenților canoane spre îndreptare o întâlnim încă din perioada Noului Testament. Astfel, Sfântul Apostol Pavel iartă pe incestuosul din Corint, dar înainte îl supune unei epitimii, adică unor canoane. La fel și Sfântul Apostol Ioan aduce la pocăință și întoarcere pe un tânăr care devenise căpetenie de hoți. Sunt și alte multe momente în care se observă aplicarea epitimilor în Noul Testament. Pentru astăzi ne oprim aici. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!